Нараз за деревів дівчинка нагнулася над цимісеньку кручу, волосок один і гепнеб долину. Крикнути на неї небезпечно, побігти і затримати – запізно. І Шагай простягнув руки, щоб зловити, як впаде. Але надбіг хлопець, хопив дівчину за рукав і притягнув її до себе. «Куди ти лізеш, навіжена?» – кричав на неї, а вона сміялася безжурно. Захиталися корчики у жин, покивала дівчина головою, діти за товаром побігли. Тільки челюсть глинокопу чорніла і мухи над мертвою собакою гули. «Лихий їх не візьме, прошу пана», – почув за собою шага й озернувся. За ним стояв парубок, здоровий, широкогрудий, синьокий, з кучерявим, коротко підстриженим волоссям. «Багацькі то, може би, і потопилися в баюрі, як котенята, але то бідні» а біда біди пильнує. Найбуде, що так, але все-таки треба би нам поставити поручче, бо ще хто йти буде вночі і впаде. Там того року скотилася Ялівка, і ніхто навіть не знав, де вона поділася. Щойно пізно, восени, як трохи примерзло, роги виткнулися з-під льоду. І що? А що ж би, хлопчисько, що пас товар, ще до нині хиріє, так його батько збив. Ялівку пси поростягали, а кості ще десь там лежать. Може, і в баюрі, на споді і тільки А що ж на то є віт? Парубок вперу шагає свої веселі очі Або пан не знають, який наш віт? Трохи знаю, відповів Шагай Що то трохи? Про нашого пана начальника то є що знати Його подвигів і на воловій шкірі не списав би Говорив парубок, спостережливо вдивляючися в Шагая Пан до нас за вчителя прийшли, правда? Так, я вчитель Петру Шагай. А я степан залісний, мешкаю третя брама від школи. Значить, це сусід, еге ж сусід. І вони подали собі руки. Залісний скинув плетений капелюх і обтер рукавом під. Ми дещо знаємо про пана? Про мене? Звідки? здивувався Шагай. На ярмарку бабчанських людей питали: хвалили вас? Хвалили? А я. І жалували за вами. Казали, що ви багато доброго зробили для села. А ми тішилися, бо нам такого вчителя треба. Мусимо щось з тим кирикучкою зробити. Бо так далі лишитися не може. Подивіться ви на його подвір'я. Це фільварок, а село бідніє. Він кров висисає, як опир. А що ж ви хочете з ним зробити? Хочемо другого війта вибрати. Є тут. Один молодий господар, письменний і чесний чоловік. Яцько-коханий, йому в нас вітом бути, але кирикучку скинути нелегко. І я так собі гадаю. Він у нас свою партію має. Яку? Не політично, не гадайте собі, а так. Одному гроші позичив, другому сина зарекламував, третьому роботу в себе дає, іншого гріхи знає і затаює їх. Така-то його партія а в місті також. Але про це-то вже балакати не треба. Я не повторю нікому. Знаємо, що ні, і все-таки не треба. Як ні, то ні, притакнув Шагай. Побалакаємо колись другим разом. Може, зайдете до мене? Зайду на днях, вечірком. Бо перед тою хоробою то так треба критися, як ми ж перед котом. Що де станеться в селі, він зараз знає. Чоловік не може бути певний, чи й ту нас не підслухує. І Залісний пустився до ями. Шагай пішов за ним. «Катакомби» – то було перше слово, котре прийшло йому на гадку, коли побачив ті широкі, довгі, глибокі хідники, вириті в глині, і ті просторі печери з навислими, безплану виритими склепіннями. Тухлим холодом обдуло Шагає. «То такі ваші глинокопи?» – спитав Залісного. «Других таких в цілім повіті не знайдете». «До нас тут з далеких міст приїжджають люди, бо глина добра, жовта, як шафран, і мастка, як масло, і жінки пропадають за нею». Залісний відлупив шматок і розтер у пальцях. «Бачите? А громада має що з того? Чужі платять, але ніхто тих грошей не вийдеть, крім кирикучки. У нас така господарка, що такої ви нігде в світі не знайдете». «Бачу», – притакнув Шагай, «от, приміром, тут. Можна би цегельню збудувати» і була би велика вигода для села, а до того ще й гарний дохід. Чи одно можна би, гадаєте, маємо ми що з громадського лісу і зі ставу? Ге-ге, має він і його велебна компанія. Але я колись до вас прийду, то побалакаємо, а тепер мені до роботи пора, бо возу що лиш не видно». І вони розпрощалися. Залісний взявся копати глину, а Шагай виліз з печер і ще раз глянув на той незвичайний глинокоп. Чогось такого не сподівався побачити у житниках. І не лише у житниках, але ніде. Це ж прямо лабіринт, у яким і згубитися не важко. А коли би так? Шагай замахав руками, буцім осу відганяв від себе. Ні-ні, не думаймо про це. Видрипався наверх і глянув. Крізь мережу в окущів був ваніло темно буре плесу баюре. Було щось несамовито грізного в тім образі, щось, що Шигаяві не давало покою. Уявляв собі, що тут могло статися перед годиною, бачив у своїй уяві, як розхилялися корчі, як угиналися хистківіти дівин, і як стрімголовкотилося тіло незнайомої йому ближче дівчини. Крик, гук, плюск, і ось колишиться вона на каламутних хвилях – і безліч усяких насікомих сідає на її дрібне личко. Дитина, мабуть, у шкільному віці. Він, як учитель, відповідав би за неї. Сказали би, якби дитина сиділа в школі, то не було би того. Як-то ніколи не може чоловік передбачити нещастя. І як невинно попасти може в біду. «Хот їм звідсіль, ход І прискорив хід. Але почув, що земля дуднить під його ногами. Мабуть, не дуже то і грубе склепіння тих підземних печер, а незабаром зачнуть туди звозити гречку і мішки з картоплями. І шагай знову зажурився. Та же то глина, а не камінь. Пройдуть дощі, розмокнеться земля, загрузний візень і щастя готове. Ні-ні, так того лишати не можна. Треба побалакати звійтом. Який він є, такий є, а все ж він війт, відповідальна людина. Може, не думав про те. Привик до тих глинокопів, може навіть не бачить, що це не глинокопи, а прямо западня Крайня пора поставити поруччя Не дозволити їздити туди, а найкраще замкнути тую яму Найсобі люди в другім місці копають, мають де, цілий горб, то така сама глина З тими думками зайшов до Товстогузів Церква в Товстогузах була нова, з цегли мурована і цинковою бляхою крита навіть громозвід мала. На хресті стирчав золочений шпиль, як шило, і по бані збігав дріт у долину. Церква стояла у гарному місці і була непогана собою, але й не дуже-то цікава. Мала вид видовженого хреста. На перехрестю баня з надбанником, трохи замалим, і з хрестом дещо за великим. У вікнах також хрести синього і жовтого скла. Але скло тускле,